بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم جل وعلا فندرويم وتمپرتين ديمت افاله كركويم لافدات و بكيمت الله و شوف محمد صلى الله عليه وسلم و فاميلتي شوكوت و جيتات شندي كن روقن اثيره دين الدين من فوتك ساي موت ت دروذر يمي صوت ن تاكيمين tashme të njohur në muajnë Ramazan, pas namazet sabahut, dhe këtër të akime dhe të vazhdojnë, inshallah, gjëtë të muajt, ditën e djelë, si kurse sot, të martën dhe të ejnëtën, inshallah. Shqësëm që brenda kohës që e kime në dispozicion, të përmenë një së gjera që padyshim në mësojnë si duhet të organizojmë jetën tonë dhe si duhet ne të ndërtojmë jetën tonë përpovëtheme udhëzime që jerdhime të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Pa dushim se tema që kemi nevoj për të janë të shumë, të janë të ndryshme, mirë për e që kam pasë që ju të trejtaj është diqka që është konkretë, është praktike dhe që borën dhe vijen nga koha dhe jetë e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Pa dushim se... Jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një jetë me të vërtetë shumë e begat, shumë e pastër. Dhe kemi nevojë që kësaj jetë të qasemi nga këndet e ndryshme. Kemi nevojë që këtë jetë ta përpunojmë në vazhdimsi, të inspirohemi, të frymëzohemi, të mësojmë nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo vetëm nga jeta e tij, por edhe nga jeta e shokëve të tij, si ka jetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, ti, si ishte jeta e tyre? Si ata e kalonin ditën e tyne, çfarë raporte kishin mes vete. Gjithaqtuan uzime praktike që na ndihmojnë me rin Allah xhela uala, edhe në të ndërtimit të si duhet, në të tkënimin e shëmbullt mirë, se si duhet organizuar jeta dhe si duhet të kemi raporte edhe me Allah xhela uala, po pastaj edhe ndër me vetë. Ke poshtë sot që të shërbëhemi me shembuj të ndryshëm dhe do të vazhdojmë të shërbëhemi këta shembuj në vazhdimsi, ngase sikur të thash Kjo është një temë e vazhdueshme, është një bërim i pa shtrëshëm. Dhe saqë ta përfundojmë një cikël, duhet kaluar një të kaluar ciklin tetër kështu me radh, sa ti më gjall, ti më gjithmonë në kontakt, ti më gjithmonë të lidhur me jetën e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sallam dhe shokëve të tij. Nga se për këtë kemi shumë arsye. Nga arsyeja kryesore është se Allahu xhalla xelaluhu e ka mbikëqyrë këtë shoqërinë në mënyrë direkte. Qëfar në kuptan një direkte? Gjdove premë që ka ndohë në kone t'yune, Allahu të barë e kotala, e kam bëkjur me shpalje. Nëse ka ndohë dhe qëka gabim, Allahu ka shpal, si duhet me të jetu këtë gabim. Nëse ka pas në një pytje, e është dashme në në përgjigje, Allahu Gjalli Ola ka dhe në përgjigje. Ndaj kam pas në lejlidhje të pa shkëputur me Allahu Gjalli Gjalli Olu, përshka këse ka qenë gjall, Muhamed Gjithashtu kësaj shoqëri e ka edukuar pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem. Ai ka qenë mësuesi i tyre direkt. Ai ka mbikëqyr, ai ka parë, ai ka jetuar me ta. Ne pa duhet se një shoqëri që e ka këtë nder duhet që të jetë një shembull i mirë, duhet që të jetë një model që ne duhet me ndiejë vazhdimisht. Dhe krahasojtë ndrua Allahu subhane ve te se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem i ka lavdëruar hadithe sa të janë generata me mirë. Pra ndaj, ne kemi nevoj shumë për të rasta. Ne kemi nevoj shumë për në gjarë që kanë do në kone për i kamerit sëllë allahë sëllë, jo si rëfim historikë, por si burim inspirimit dhe si modeli edukimit që ta kemi parasysh vazhdimisht. Veçenish në kone tonë, kur na po eshojmë se modelit praktikë janë paksu, shembujt edukativë janë ralu, dhe pa dëshimë se shkëputja jonë me shokë të pejgamberit sallallahu sallam në rëzikon në rëzikon në kuptimin e, që ka të bëj me kuptimin e fes sa ma të lidurimi me shokë të pejgamberit sallallahu sallam aqë më të sigur të kemi kuptimin e fes sa ma të shkëputurimi pë tyne më të rëzikuar e kemi kuptimin e fes veçanisht si kur që përmena në kohën të në kur kanë dërjurjet shumë ta në kuptimin e fes tentohen që të imponoën interpretime të ndryshme për kuptimin e fesë. Prandaj cilë është e vërteta? Si, kuptu allata, zogjel, si duhet të kuptojmë fen Allahu Azza Jell? Si duhet të formuohemi? Me çfarë baze duhet të educohemi? Është shumë e tjera ku ti jim. Më mirë se të shoh këto pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk mund të jim. Prandaj gjitha këto janë shumë tëra arsye që neven na shtyn që ne, vë ne me vërtet të mësojmë nga jeta e tyre. Dua që sot rofëngji rofem interesante e nëzirëm nësat dobi në shpejtësi dhe të përfundojmë takimin e sotëshme, insha Allah. Tërzmetër muslimin e sahihun e ti nga ebu hurere, radhjallahu ta'ala anhu, se një ditë përgambiri sallallahu aqerëm ka dalë në një kohë të paza kondshme, dhe mëse ka paza zanat me do në atë kohë, qufë ditë në ponatën. Për shambullë, në atë kohë ka qenë va për madhe, me dalë njëri masë në masë drekës, ka qenë një shesë, një zorë i ma dhe ka qenë përshpisë. Ska dalë. Ose vonë natën, ka qenë të reguë se dhe qka nuk është në regullë. Përndaj, ka dalë për e nga meri sallallazëm nga shtëpia ti në një ku që nuk ka qenë e zakonëshma. Kur ka dalë, pas pak qastësh, ka taku dy shokët e ti, Ebu Bekrin dhe Omerin radhjallahu ta'ala anhumat. Dhe pos e ka taku, ju tha përgamberi, sallallahu sallam, qëfar ju nëzori juve nga shtëpijet e jua ja? Dhe mund, qëfar që problemi keni, qëfar uh, ju shtyri qëtë këtë kotë, paza këndshme, që nuk dalin jashtë, ju të dilni për jashtë. Epo beker dhe meri, ju prejnë të thanë, el gju oja Rasulallah, uria ja Rasulallah, jemi të uritur, nuk kemi qëfar me ngron, nga gazepi, nga uria kemi dalë. A tërë, thë pejgamberi së sëllëm, a edhe uve kjo ju kanë zirë? Nëse dhe pejgamberi nuk kështë dalë në rungë nga uria. Nuk gjendë të është të peqëfarë të në ngronë. Dhe, kër njëri ka mundim, del pak, me marë pak hajrë, me leviz nga pak. A tërë, kër e kuptoj këtë pejgamberi së sa sëllëm edhe për shokët e ti, thë ejeni me mua shkojmë të njëri pej në sarëve. E ishte i njohër me bojari, por edhe kë Kur shkuan tek ai, të, të ndrullozën, ai nuk ishte në shtëpi. Gruaja e tij doli dhe kur e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tha, "Urdhënani e hyni në shtëpi po tek kupësit i ku ka qenë aty." Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "Ku është filani?" Ai ka pasuar Malik ibn Huitham ibn Ansari. Tha, "Ku është ai?" Tha, "Ka shku më na marr dë ujë të pishëm." Ka s'kan pas ujë të pishëm afër, ka shku pak më larg më mor da uit pishim tash kthehet. Atëri u ri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pjesën ku ishte posaçme për pritjen e musafirëve dhe pas pak çastave, shumë shpejt erdhi ky Ebu Hejthemi, ky Malik Ebu Hejthem al-Ansari radhiyallahu taala anhu. E kur erdhi e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me dy shokët e tij u gëzuu shumë, thalhamdulillah. Allahu ne filloi tha, tha "Sa Njeri më i nderrum saulën në koh. Njeri që ka musafir mandheshën saulën në koh. U gzuu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe bashkëqtë tij. Dhe më një herë ato shkoi tek kishte një kopës të madh me hurme, e mori një, don kalavesh të madh të hurmeve, ua vendosi për para, dëuj i dhe nxori fikën atë. Kërën dërë i thikën e kuptej pejgamberi sasom se dënë me therë mishë për ta, me i gësit mirë. Atër pejgamberi sasom ta nëse dënë me therë, mos therë atër që, dhe me thonë, e ka qingjin në qumshtë, mos e priva qingjin nga qumshtë. Në e një ma t'i është, tërë. Dhe aji, dhe me thonë, e therë, e pregatit i mishën, do një vendosi më ngërë bukë, e hurmë, e ujë, e gjitha këtu, Kërë përfënduan ushimën dhe mund në ngopën nga buka, nga ujën, nga gjitha këto, Pegamberi sallallahu sallam i tha e bubeket dhe omerit, keni më upyt për këtë ushim e për këtë begati ditin e gjykimit. Nga se keni dalë të uritur e bark zbrazur, ndërsa po këtheni bark në ngopë për të mbushur. Dhe kjo është mirësi e laut, nuk patët e Allahu ju në ngopi, i shi të zbrazur e Allahu ju në bushi. Kjo është begati, andaj për këtë begati, do të pytë një ditën e gjykimit për Allah të më të nëmarë. Kjo është një rast, dhe mund të ndërnëzën nga rast të shumëta, që, me në vertet, në japëm si me tete edukative, tete rëndësishme. Dëshme që vetëm të i përmenjën disa për e këtyre. E parët të ndërnëzër është se, jeta që jetën të përgambirë një së sëllëm, Kalantën e për situatët të nërëshme. Në vërfni, e në uri, e në etje, por kështë e kohë kur edhe, dhe më thonë, këshin me ngronë. Ka pas kohë kur ka ngronë meshe, ka ngronë nërshin mirë, por ka pas kohë kur nuk këshin. Dhe kjo është dunjoja. Kjo është dunjoja. Nuk qëndrën me një gjendje. Ndryshan, di kush një kohë ka, pasaj nuk ka, di kush nuk ka, pasaj ka, pasaj smurët në kështu smurë pasaj shërot gjitha këto japë me kuptu se dunjaja nuk është një situatë në dërishan mirë po aja që duhet të mbejt e pandrishu shma është raportin më Allah besimin dhe Allah të azushel këtë nuk në dërishan a kemi a nuk kemi a jemi të shëndosh apo të smur qëfar situatë a jemi këtë që është e dunjas Allah u tha tilkel e jamu në da vilu e vilu ha bejnë në nësë këtu e ndi që na po është nalë, cilë dhe du njoja. Allahu thot, kulle jëmin hu e fishen, gjdo ditë Allahun dërshën gjendë në rëbëve, gjdo ditë Allahun dërshën gjendja. Rëndaj, njeri unë nuk duhet më lidhë me gjendjen, e caktuar, por duhet më lidhë me Allahun të bare këtala. Rëndaj, për namazi, përkushtimin dhe Allahut, përmendje Allahut, insistimi për me fitu halal, modestia, bujaria, dërdhënja, e gjithë atjerat, gavlerat, e virut e islamit stabile, të pandrishushme. Nuk du të me liu që një du me endrishu situata. Sikur se ka pas njerëzë, caktuar, edhe në kutë pe kamerit, sallallat, sallam, të cilët e kanë testu, shikane, e kanë testu fene Allah të azogjel me qka jëmë argumente, jëmë e fakte, e kanë testu me aspekte materiale. Jamë bo musliman, dhe në qëfë se ju kanë arë mirësitë Allah, ju kanë primësu gjendja, ju nështu devet, ushtu pasurija ka onë, fej e mirë kjo, që si u bënë e musliman, po vjenë. Kur ka ardhe kunder ta, ka thonë kjo fej s'ko ka, ka mirë. Pse s'ko ka, ka mirë? Pse pej që i në bo musliman, s'poshkojnë punë të migra, pëtër. Në besimtar nuk e matë këtë qështë e me aspekt e materiale, por e patë me faktë, me argumente, e që këtë e në mjeftë ushme. Ndaj, dunia e ndryshan, pejgamberi Allahot, njeri me i dashni Allah lewale, ka situata, kur që levalet ka kal Ndaj, po të kërështi këtë dë një vlerët ma të kalazë o gjellë, ose të kërështi e rëndësishme, ose të kërështi me qenë përcaktu se e, po zi të së njërët e kalazë o gjellë, së kërështi e muzbransë barku i pegamberit sallallahu a të sallam. Ndaj, me rëndësish të mbetet zemre e mbushur me iman, goje e mbushur me përmenë të latë o gjellë, me endje e mbushur me djetë shëndosh, keme r rap në betim i besimtarët për kushtorën lau të barë këtanë. E dyta që e marim nga këta në rrëdhëzër është se, e, shikane për shambull, pejgamberi s'a o salem, doli nga uria, kur doli pas ti? Dyshuk të ti, e që i bje se, shëshrija reale, mitësia reale është të da tëre kur, reale është edhe gjirat e duniosi kënë gatit para varta. Njën kuptim të sasis, se nërmal dikush mund këtë ma shumë e ma pak, Mirë po, mirë po, në sprovat saktuara, në ushqim, në veshmbathje, në gjire elementare, nuk mund t'i ediku shumë naltë ediku më shumë poshtë, taftër. Ka kalu du njerëzë, para njerën për i djetarëve, ishte ullë me disa nga gjemate e ti. Kaluan du njerëzë, edhe po i thojnë këti për i djetarëve, ta, këta ju në dy shok të fortë në mishë të mirjen, ju në shok në gushtë, ju në shok në gushtë e kujtë dori tha ma baluhuma çka po la tyne njuni shumë i varfër shikoi kupa s'ka më vesh e tjetri ka shumë çejta apo më paqen miçikësh më pas i vollë parafri mjaft ka dal pejgamber ngauria ka dal masi edhe e Abubekri radiallahu ta'ala anhu sikish më pas e Abubekri radiallahu nu sikish më dali uritur pejgamberi sallallahu alajhi kjo emigësi reale tonë zonë zonë donchë gamici reale nga shoqëria reale është edhe ç ranësh tin dojm gjithë mes vetit. Meqenisht ata që janë të ngushtë, të afërt apo ti parafrojmë çfarë zaktuara, ç'at që, që Allah ka dhënë, mendojmë më të mirë. Por më pas dallimet ndoja, dallimi do të ishte normal. Ja se këtuim beqazit Allah, qallahu i jap njerëzve mirë, po. Ju jo dallime marramense extreme. Apo ndërsa themi jemi vlloze muslimanë, jemi të afërt ekzemorë, e njëri situat katastrofike, e tjetri nuk din çfarë ka pasuri apo. Ndaj me pas një lejë përafrimi, një lejë dhe mëshërije, një lejë lej solidariteti, që kështu ishte në kone pejgamberit sallallahu alesallam. Gjështu e që marëm të ndrëzën nga kjo është se, mëse imet shumëta, është ose pejgamberit sallallahu alesallam, edhe në situata kritike të fëtira, din të kujtë mjetë të kjëtë dirën. Shumë është më rëndësi në me ditë, kënë për qëka e kjo përën qi situon të caktuar e den, këti atrofiti i den këtu s'um kthen ato. E den, doon është mirë që njeriu të shkojë me diçka caktuar, e çu kushtohet me të bëhet adresa e asaj pune. Për shembull, dikush është shkuar me dije. Edhe ti e din se çka ki problem me këtë çështje, të trokit të këtë dhe, bën zgjidhje inshallah. Bëu adresë e dijes. Dikush është adresë për shembull bamirësisë. Dikush është adresë kësoj këtu më radh. Prandaj Gjithkush nganjë duhet të jetë i shuar me diçka, me puthë mira. Nuk mund t'i kemi të gjith me një me një me një nivel të dijes. Nuk mund t'i kemi kështu. Nuk mund t'i kemi të gjithë njerit në nivel të pasurisë. Nuk mund t'i kemi të gjithë njerit në nivel të guximit, të trimërisë. Nuk mund t'i kemi të gjithë njerit në nivel të fuqisë e forcës fizike. Nuk mund t'i kemi njëjtë. Nuk mund t'i kemi të gjithë, për shembull aspektin social. Të gjithë ne jemi njerëz sa duhet. Jo, dikush një më pak, dikush një më shumë. Pandaj dnjeh dalloj me zvetë me çka do lushtë mbi tjerë. Me çka adresa e çafit i ti. Për shembull, cilat janë ato golat njerëzve që kur ti ka plotë një adresë për këtë punë atë. Shikoj, pejgamberi është e rritur, çfarë tha? Shtojmë të filoni. A është adresa kësaj pune atë? Po nuk kam më kaq të ndrozer, mon menkët. Sa Allahu më të dhon një begati, dhe ai begati më specin adresa e njerëzve për më marr për të jetë më se mshelë derën, nga se Allahu gjellë le ola ta merë begatin e për. Allahu gjellë le ola shpesher të japë nësë begati, apo, jo veç për ty, por që ti është adres ti, që tjërët me përkutëpëj të japë të japë të. Nëse menësë veç për ty është e begati, ta mshelë Allahu derën e për. Këtë zëbën me arrua për. Kanë shku dë njerët e Fudal ibn Njadir Rahimullah, edhe, i ka gostit mirë, i ka prit mirë edhe kur kanë dalë pej, A ty kanë, Allah është problemet, Allah në imena kanë në ruafën. Ka thonë Fodhali ibn Adi, që i shi ka, që ti ka thonë? Ka thonë Fodhali ibn Adi, Allah është për dhe juve, e keni hongër riskën e juve, e me keni lunë sevapin e juve. Qëta bukë që i keni hongër të une? Qa kuftimi? Allah umë ka fornizu me te për shkakt juve, se ju keni pas me hongër një konë këta. Ja, tja, ja, që si juve ja kënë kë. Mi për pa Allah pashka të shkaktu Unë se vopën e ju bukën e ju vaptën. Çfarë kuptimi thellë apo? Mos mendon kurse kurse që të merr për diçka petite, e eh, ta merr tonë, jo vallë apo. Ai rrezik që Allah e ka dorë, e ndon Allah rrezikun. Hera që ndirekt atij, hera që ndon dikujt tjetër me marr të te. Andaj ato që Allah e ka dorë dikujt më shandal, se tanon ti vetë pastaj subhanallahu. Jo që kuptim material, po en kuptim gjithçkafit apo? Kuptim gjithçkafit apo? Kjo është për Allah autoritet, dikim ki mundësi me bëhë punë t'mira, mos që jam shënën rëzirën, bëhën e dirën e hapur, bëhën u adres e njerëzve për halët edhe për lejme që e të i ka nëpët. Që kështë e thashë, pega mështë e ka ditë, për këtë punë, filoni është. Apo? Ata i se si për një e tjetë, kur jeni në cikletë sa këtu, për që të punë, filoni është. Apo. Shka atë e filoni të krymë punë e, apo. shka, sh Nëherë ka dorë me taku kush i bëm bazë Rehimullah. Bëm bazë ka dietuarte më dhaj nga mufti i ish mufti i Arabisë Saudite. Ka qenë më shumë i njohur me bujari ka qenë i njohur. Po ka, ka qenë i njohur se ka qenë çast shumë për njerëzit atë. Edhe një herë ka donë me kërku shtëpinë e tij një ditë me taku ka pasur domosht ku në caktu kur ka pasë të hapur shtëpinë ose vendin ku ka ku ka prit njerëz Edhe njerit po siguro ndër, po siguro ndër, specialisht ndër kërkusht. Se në zonë dënje pri të afërm aty ku shi, thot, urna, të bëjmë bazën, atë mos kërkollin brenda direkt se shpëtis li pa të lejat. A e kuptojmë? E ka qel deri më ti. Që njerit njerëz më i me, me pyetën me kërku, hall daty në. Prandaj domun që atë në zonë njerit duhet me normalisht e ka pas skor kur ku në zonë kur kon, mirë po ka pas skor sa këtu me kur ke shumë më shkutaj pa kërku lejat. Pa termin. Ka qenë hapura atë, po njerëzët. Jo me kun Iran. Zë bëjë fështir, i fështirë, i komplikumë, të të mërinë të të njerit një qënë procedurë e këpëtër. Bënë i bën thjeshtë, bënë një i ofërtë, ngrita lau të barë e këtajla. Gjitha është nga e që më të manim të të nërbëzrë është se besimtari, besimtari, kur të japët mundësia me i shërbuj njerëzët mirë, gëzohetës shumë, për. ka njerëzë mirë, njerëzë diesë, dhe vazës shumë, njerëzë që jë Sigurisë paç pejgamberi sallallahu alejhi vesallam apo Bekr Omiri kur ka pa këtu musafir, ka von njëri më i nderuar se onë sot skaqta. Prandaj nderimi njerve tillë dhe mundësia me i shërbim çfarëdo forme është nderi që Allah ta jepon. Është nder. Prandaj kur mosulos të shërbëryr njerëzve që i shërbëjnë Allahut Azhxhall. Çfarëdo forme. Kur mosulos të shërbëryr njerëzve që, që tek Allah mund të kenë pozitë caktuar nga sallallahu girit, ka ndërua Allahu te barakotale dhe të ndërozër uh, më një aspekt mund të thejemi se vlerë a njëriut vlerë a njëriut matët me vlerë në shogëve dhe mustafërve që i ka apëta dhe në shogëve dhe mustafërve që i ka apëta që ka njerës të mirë e devatë shumë nuk janë mustafërë gjithë kujnë apëta nuk shkonë gjithë kujnë apëta pa e patën dherin me i gostit pa e patën dherin me i ndihmu pa e patën dherin Allah të varë të atë ngrita që ka e një gjithë historisë, ka pas njerës që nuk kam pas peshtë madhe në histori, nuk kam pas në këtë madhe, mirë po janë në gjinë pra njerëzët nëaj, i kanë ngritë Allahut e Barakot Talat. Ju vështë njerëzë, ju vështë njerëzë, po kanë do të që dhe kafshë. Allahu Gjellë Lora e ka përmenë për të mirë, që ka qenë në shërpim të njerëzët mirë. Për shambullë, banur banurët e, banurët e shpilës, surën ke Ata kaçi, ata kaçi burrat mirë. Allah i ka lavdruar Kur'an. Allahu përmend sakrivizën e dyna. Po bashme ta kush përmend atë? Çanit dyna. Çani, biri i Allahu ka qen çu shoku i shtrim e ku kanë ait. Po dyna çanit, apo thon. Pse? Ka thon dietarët kur iin shofit mirë. Kur osht shofit mirë, edhe në shërbim te njerëza të mirë, edhe çani ngritet në pozitiva. Moftosin për njerëna. Dhe gjendoti ku gat Aliju radiallahu ta'ala nuk a thonë në një këshilë gjatë që të marrë nëherë një shalla që ka e për njërë për një nëzazëve ti e ka thonë njerëzit janë disa loje njerëzit janë disa loje shiko cilë lojeje të jam tënë ka thonë njerëzit disa loje loj parë janë njerëzit e dijes djetarët loj dy të janë kërkuas dhe përfituas nga dija tëjnë loj të re të janë ndihim tanë për hape dhije, sa ta smarin shumë, ama ta një muin mu për hape dhije. Noj 4 janë njerë që s'kanë adres. Ku ka interes, ku ka dobija ta vrapujnë. Së është adresa të të të të të besimje e dhevëshmëria. Adresa të të në është të, të tërshka, këta e në katëm në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t shpërndarës, cilë i e, heri e kësuerë, është të përënësi është që ti është në shërbim të aso që Allah me e ka ngritë, Allah i ka dhënë vlerë, Allah i ka dhënë pozitë, nga e që marëm që është në nërëvëzë nga kjo, nga kjo ras, është gjitha është edhe se me i gëstit njërës të mirë, me atë që e ki, nuk është të prema, p Saka njerzit e konstrojn masraf në ushqimov. Me e nderu dikën. Çka o masrafi? Çka me tepru? Allah thot: "Wa kulu washrabu vë wa la tusrifu." Ha nëpini e mos e teproni. Ku ri bien e këtë tepru? Kur po shamo ka shumë loje, ka tepër, ka për të mundësive që ha njerit. Pastaj ata nështa mund të bëhen bërllaq Allah na rujt. Mund të kesh për dorë. Kjo është e përbëj që zban ata. Mirë, për kërë njëri për shambullë, do me nërru një mësafirë. Më me atë që ka, pa në nërkesa, për me atë që e ka mundësinë. Edhe pse mund tjetë i shka shtrajt, mund tjetë i shka nështë ta uh, uh, mbiqpim normal. Nuk është e primabda. Pse? Nga se ndërimi mësafirit. Nëndërimi mësafirit është nga veprat më doshnë të lota zhuzhjelë. Njerë kanë që në njërë, imam Ahmejdi Rahimullah, dhe një kështë imam Ahme aqë torto më doi. Edhe i njohur me me me me asketizëm, i njohur me me vërtet me me braktisje shumë negative. I kalon. Ai ka qenë kështu topo. Ka shumë një atë njoni kanë thirrë në Bagdad. Ka qenë për njerëz të treqtorë të mëng Bagdad, ama njerëz devotshum me halal i ka thirr dietart në Nerufa. Yea nga ushimi që ka sill ka qenë ushimi i shtret në at kopë. Një ushqim që special nuk është hongëraj gjithë kona. Edhe njoni aty ka thonë, e pas ke te pru, që ështëra e të ke bleu shqimë, i ka pas mundësitaj, bërë s'ka maraj, su kuqë për akërkujtë, punë dhe vete e një kurë. Edhe ka dashë më përgjigj, Ahmed ibn Hanbele, mirë për i ka thonë për parësi, jehe i ben mejnit, jehe i ben mejnit shak i tina, më djetat, ka honat të njërë, nëse kësha pas mundësi, shikoni Nese kësha pas mundësi, krejtë dunion, me e bendos në kafshatë, krejtë dunion me bon kafshatë, edhe me ushime të një musliman, së kësha me këndru këtë të primatë. Pse? Me nëru musliman është në njërë e madhë, ku që nërë një musliman, Allah e nërë nërë? Nërë nërë nërë nërë, ne duhet me kuptu se që ka të primi e që ka ndërimi. Dalën, ndërimi nga të primi, dalën. Përëndaj, Përgambeli sot më ka thonë men kane jëminu billahi wel yomil axiri falyukrem dayfa kush beson Allahun edhe ditën e gjykimit letë nderon letë nderon musafirët me prit me bushieshje me mohabet e këtu më roh me bollok pse ju tash niftare kudoqoft pa të primën shpenzime që e ngarkon veten po nënë mundësive që i ka nuk ka të primën se nderon ç'është duat edhe në qoftë diçka që mund të jetë Edhe ndoshta e kushtosh më thon. Andaj pikon se ka qortukët më një delë po na pret neve. Jo loza tash. Prej. Sa i ka kapas? Pse pse ka punë ka nik kalëresh, atëse bëni kalëresh hurme. S'u so, sa i kalësh ruse. Ustimall, më drejt. E ka thos parokhani sa të mundi më të erdhë. Pse pse ka pas me 10 trupat hurme ka pas. S'ka pas ngarkes kët puna. Andaj gjithkuj jap me mundësitë veta. Gjithkuj jap me gabujaria veta po. Edhe për këtë ras, për shambull, Ibn Mbareko ka qenë shambull një milë, ka anë një grua kujtësore jetimeve të Ibn Mbareko, me kërku ndihim. Për. Edhe imam Ibn Mbareko, rahimullah, e ka ndirë një qese me pare. Ka qenë dinari i arit, dinari i arit ka qenë, edhe e ka dhona se i gruja. Ha e gruja kur ka dhona ka po shumë, shumë për të shumë o konë, fëmë. E u këthy, ka dhën, oj imam, si duket e ke gabu këqese në të të të të të. Ka më nukë këqese ka se e, e këne trektarë, ke pas me pagune i malë në të. Ka dhën, nështë aja kese që ke pas me malë në muë, o kënë tjetër, atër. Që ka në plake, e ndershme, këtësare e timave. Ka dhën, oj imam, si duket e ke gabu kese në të të. Ka dhën, imam Ibn Bareku, ka dhën, në tjapëm, në tjapëm standardet tona, me standardet tona, jo me standard Mesandoret mia Sadako çikaç çkon Qika në kët Senji Sadako apo. Me standardet tu janë shumë pushra çikaç apo. Andaj me standardet të tua, me standardet fukara ashtu. Qase ti do të më fitosh se optë kall me standardet e tua. Prandaj, njerë kur kur të bën një punë, bën me çikaç as, ton kom standard, un kom, kom cilësi, nuk binin kët ashtu. Duhet të ton, kemi standardin jetën ton, duhet të kemi cilësi, kritere, që nuk binim ton. Se bëjmë punën gjithë sqysh, se bëjmë me një çofë ti kënaqja apo. Unë kur të e pit çikaç që kam unë. Unë kur dëgoj çfarë këto e kam unavë. Çi ka? Muna, që kaq, për dikon më dukon shumë, ama është standard apo? Është gitar. Dallë pejgamberson e ka pranuar këtë sahabë pse? Ka qenë standardi mi pritës mund si ti ka pasur. Edhe se ka qortu me një ja, u tepër ja, standard. Mirësi pejgamberson çfarë pritet? Çfarë pritet në shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për fund të rrezë dobi afundiz me parë për, për bill kët rast, gjithashtu shumë dobi mirë pa e fundit gatuarse kanë hungur, kanë pirë, domon e kanë mbush nevojën për ushqim e për pije, pa atë për u normal, e në fund ka thonë pejgamberi se kat ushqim që kanë hungur kanë më vetë Allahu xherafi. Allah, ja sa lakaun Kur'an, "Wala tus'aluna yawma idhin anin na'im." A ditë kemi më pu gjithsesi për begatit që i keni. Prandaj, kjo nuk është për me të merrubasimtarin. Jo, kjo nuk është për me e frikësu besimtarin. Jo. Po që kjo kjo? Me edhe disu besimtorit. Be gati që i ki, ti ka pëllahu zhëll. E ke pos gjepin qprast, të ka mu shëllahu. E ke pos mendin qprast, të ka mu shëllahu. E ke pos borku në qprast, të ka mu shëllahu zhëll. Apo, ku i ki posë? Ti ka mu shëllu të këtu? Apo, e po për kitë mbushje, pas zbrazjis, ka logari dhe nje. Thash, kë faktë, Se ka llogari dhenë, nuk duhet më na panikoni neve. Jo, por çka duhet më na vet disu për përgjithsinë që kemi aftë. Po, ki përsipër këtu punë. Çka ke bën me këtë që ta kamosh Allahu? Ta kamosh Allahu xhepin çka ke bën me ta? Ta kamosh Allahu kokën çka ke bën me ta? Ta kamosh Allahu borxhin çka ke bën me ta? Ai kanë më pyet, ç'i është mosh, edhe ç'i është, mos braz. Kimu pyet për dy proceset, për hyrje dhe për dalje kimu pyetam. Ka kanë hyrje dhe ka kanë dalë? Normal, si satë për shamën, kërbohetaj qështja e, e, e, e, e, e auditimit, ose kontrolit pasurisë e kështë më radhë, hyrjet edhe, edhe dalit, kaka hyr pasuria, PK ke marrë, edhe kaka dalit, ku ka shkua pëtën. I ka këshilu për e gamërë i sotë salëm, këna më pyyt. Për ndaj të ndërëzër, kër e kemi parahyse, këna më pyyt me qka garantojmë logari dhe një të letë, me qka... Ne falenderojmë de Allah, shukur të vazhdojmë edhe me ndarjen e ato që kemi këtu. Nëse këtu dyaj bojmë, me rinë Allahu cel leula na bëhet llogaridhënia e lehtë pa Allahu manduar. Damos haroni se pejgamberi sallallahu selam kur tha këtë fjalë, a dini kuqja tha, keni më pyet për Allahut, ku qe ja ta kët fjalë? E Bubakeri u morret. Nëse ta kam post nevoj, që të këshillohesh të kanë dalë për Allahut, kam më dhënë llogari për atë që Allah ka E në saqëm për këtë. Na kenë shumë, s'na harrojmë, na, na kapton gafleti utia, habitemi. Prandaj të dozë sa më shpeshta kujtojmë ahiretin, dalim për Allahun dhe valla, llogari dhënën, çdo begatiçë që kemi, e shfrytëzojmë ta kujtojmë se çka i themi Allahut për këtë. Të përgatitimi përgjigjen para se na bëhet pyetja. Nëse kështu i kam su pejgamberit sallallahu xum shokut e tij. Allahu te lavdona begatof me të mirat e tij. Allah në mundësof që me të vërtik të begati tjenë në favorin të ndunja edhe në ahirat. E në mundësof që Allah o të bare kota që ndunja të kalojmë faqe barë, por edhe para Allah o të kalojmë me logarithinje të letë dhe me bilans përfundimtar shpëtimin dhe e rahmetin Allah o të azushat. Allah o shpër përmendim e kach për këtë rëfim sët, ta komin shvanë të kemi të radhë, zotë i rujtë i është përmleft, agjerim të letët